Hjärtligt välkommen ska du vara till det sjätte avsnittet av säsong två av podcasten Hållbara Lish. Detta avsnitt som heter Kommunikation vid driftstörning och felanmälan. Som vanligt så hittar vi mig, Sebastian Borgert, här i studion. Jag sitter här idag med Ahmed Schwann och Fredrik Hellström. Välkomna! Tack så, mycket. Tack så mycket. Hur är läget idag? Jo, det är bara fint. Härligt. Ja. Eh, har ni mycket att göra så här i, i slutet av året? Ja, det är väldigt mycket nu i slutet av året, men det är samtidigt jätteroligt, intensivt men roligt. Berätta lite, vad är det ni jobbar med? Vi har för tillfället så jobbar vi väldigt aktivt med ett samarbetsprojekt mellan våra två förvaltningar, samhällsbyggnad som med tillhör och teknisk service som jag tillhör, där vi arbetar just med driftstyrningar och felanmälan och hur vi ska jobba med det på strukturerat och bra sätt då. Vad, vad kan en driftstörning vara om vi börjar där? Eh, en driftstörning kan vara ett elavbrott eh, som behöver eh, kommuniceras ut till eh, allmänheten. Det kan vara trås eh, en tråsig parkbänk, en tråsig gatlykta. Alltså no någon typ av, ja, men, li lite fel i det som kommunen ska leverera till medborgarna, Stämmer. kort sagt. Ja. Stämmer bra, Stämmer bra. Och Vi pratade då kommunikation vid driftstörningar och felanmälan i det här avsnittet. i exempel på felanmälningar. Ja, det, det kan ju vara att man, man går ute på stan och ser låt säga ett hål i gatan. Om man vill, då är det bra om kommunen får reda på att det faktiskt är ett hål i gatan. För det underlättar att för oss att åtgärda det. Då. Och då kan man använda antingen vår app- som vi har tagit fram, man kan ringa man kan mejla eller komma in till vårt kontaktcenter Men eh, varför är det liksom viktigt med, med felanmälningar att om man som medborgare ser någonting, en trasig lampa eller en full eller trasig bänk varför är det viktigt att kommunen får reda på det? Vi tycker att det är jätteviktigt att vi får den feedback från medborgare eftersom vi kan, vi kan inte vara överallt och det är, vi ser det som ett hjälpstöd till oss i kommunen att vi får det samtidigt ökar man samhällsansvar genom att medborgare är med aktivt och bidrar till att vi blir bättre tillsammans som kommun. Och varför är det viktigt att det finns en fungerande kommunikation vid felanmälan eller eventuella driftstörningar? Ja, det kan ju vara att för att lugna medborgarna. Många höjer ju av sig till oss bara för att säkerställa att vi faktiskt vet om att det är ett problem. Kan vi då proaktivt tala om att vi känner till problemet och behöver inte så många oroa sig. kanske färre som behöver ringa in och, och ifrågasätta om vi har koll eller inte. Så det finns många aspekter på det där. Vilka kommunikationsmedel har man som kommun mot medborgarna? Vid ett brott till exempel? Det traditionella är ju att medborgaren kanske ringer in. Och kommunen lägger ut information på sin hemsida. Det är ju inte alltid att en medborgare går in på hemsidan först för att se om kommunen känner till felet innan han eller hon ringer. Så då, då har vi adderat några ytterligare kanaler. Och vilka liksom tillgängliga kanaler har ni idag? Vi har, eh, precis som Fredrik nämnde, eh, det är ju att ringa in till kommunen på vår kommun, eh, telefonnummer. Sen, man kan ju mejla in till kommunen. Man kan komma till våran eh, kundcenter eh, receptionen eh, och anmäla eh, ett fel. Eh, och sen kan man ringa olika personer som jobbar i kommunen och meddela idag eh, de felanmännen som vi har. Och sen så har ni då en app då, eh, sen ett tag tillbaka. Berätta lite om, om den här appen. Kommunappen, eh, den digitala felanmälan är gjort för att den ska tillgängliggöra eh, felanmälan till alla som bor i stan. Att man kan antingen ladda ner appen eller använda sin dator och kunna felanmäla. Eh, den fördelen med att använda appen är just att du kan ta en bild. Felet. Du kan skriva en beskrivning och du vad din eh, position eh, får du per automatik i appen. Så när du skickar in en anmälan, då kommer det med mer information och mer detaljer som hjälper utförare att kunna åtgärda felet på ett bästa sätt. Och det kan till exempel vara att, att jag går ut på torget och, och ser en trasig och åtlyckta och tar kort på den och, och skickar in i appen. Eh, vad, vad händer då när, när den har kommit in informationen? Då, då landar den i ett eh, övergripande system eh, som eh, vi har fördelat eh, handläggare i kommunen som man ansvarar för vissa områden och som för, för gottbelysningen då det hamnar det på eh, hos samhällsbyggnad och sen tas det vidare därifrån att eh, hanteras vidare. Får den som har felanmält eh, någon, någon återkoppling på om, om och när felet är åtgärdat? men eh, väljer man att Ange sina kontaktuppgifter så kan man få sms eller e-post direkt när ärendet har tagits emot och även få uppdateringar under, under ärendets gång. Ja. eller eh, ja, Det beror lite på hur, hur, hur vi väljer att kommunicera men sedan får man även återkoppling när ärendet är avslutat. Hur länge har ni jobbat med just appen som verktyg? Uh, formellt har vi eller driftsatt appen för första oktober. Men projektet i sig har vi börjat uh, tidigare. Uh, februari någon gång har vi börjat med själva införandeprojektet. Har man liksom redan nu kunnat ha nytta av den I ja. sätt till att åtgärda problem och, och driftstörningar? Absolut. Uh, vi, vi ser ett, uh, ett jättestort engagemang i samhället. Uh, många... Fel som kommer in, inte minst som rör gatubelysningen faktiskt. Det är ju en mörkare årstid som Analkas är så det är väl kanske naturligt att det kommer just nu. Men vi, vi får en väldigt nytta av det i och med att vi faktiskt får in alla ärenden och vi kan hantera dem på ett lite mer strukturerat sätt än, än vi kunde göra förut. Tror ni att, att Lidköping då, som är en ganska stor kommun med, med många orter utanför stadskärnan har extra nytta av ett sånt här system där ja men, ni i era verksamheter och andra i kommunen kanske inte alltid har koll på, på vad som händer ute, eh, lite längre ute i kommunen? Definitivt. Uh, vi, uh, det, det uppskattas väldigt mycket internt på olika verksamheter, utför organisationer som utför olika jobben. Precis som du nämner att uh, eh, Linköping är ju ett väldigt stort kommun och, och då får vi den hjälpen av den, alltså, folk som bor i de här eh, utanför områden. Vi får in tipsen så att det underlättar så, för att återgöra felen. Och varför börjar man arbeta med digital kommunikation kring det här? Det är inte så att vi eller tar bort någonting utan vi adderar. Ytterligare för att öka tillgängligheten så får, får medborgaren själv avgöra på vilket sätt han eller hon vill meddela kommunen att man anser att det finns ett fel ute i samhället. Och inte minst för att kunna kvalitetssäkra en process eh, genom digitalisering. Så vi kan följa upp ärendet från när den kommer in till att den är åtgärdat och avslutad. Det här då systemet som ni använder för felanmälningar och driftsstörningar. är det någonting eget för Lidköping eller finns det på andra håll runt om i landet? Ja, systemet i sig är inget eget utvecklat eh, lösning. Det är ett beprövat eh, leverantör eh, som har eh, cirka 130 kommuner anslutna till system i Sverige och eh, 30 andra kunder runt om i världen. Eh, så ett välbeprövat eh, leverantör och lösning. Varför är det viktigt för er att... Jag menar att det är en så pass stark aktör som står bakom med mycket erfarenhet från andra kommuner och så vidare. Inte minst för att eh, kommuner eh, hanterar i stort sett samma typ av fel. Eh, och eftersom det är ett leverantör som eh, har funnits här i Sverige och har stor erfarenhet från andra kommuner så kan vi dra nytta av de andra kommunerna och det hjälper att man utvecklar vidare lösning som är mer anpassat inom offentlig sektor. Vad gör du om du till exempel ser en trasig gatlykta eller en nerklottrad parkbänk? Ja, oh, nej, Jag vet inte, jag gör nog ingenting egentligen. Jag har mejlat kommunen en gång och de ska fixa den trasiga lampan. Jag vet att de har en app för sånt men jag har inte använt den än. Hur, hur kan ni som kommun meddela ut information om, om driftsstörningar till, till medborgarna? Går det till exempel göra via sms-utskick? Ja, det kan vi göra. Vi, vi håller parallellt med den här felanmälningstjänsten även ta fram en, en tjänst för att skicka ut driftinformation via sms proaktivt och områdesbaserat. Då. Så vi, skulle det bli en vattenläck i ett specifikt område, då kan vi skicka till samtliga mobiltelefoner som är registrerade i det området för att informera att nu är det ett fel. Vi känner till det vi jobbar på det. Vad ser man för fördelar med att använda det här framöver? Eh, inte minst för att i förebyggande syfte kanske hinna tala om både när det är ett planerat arbete men även när det är ett akut arbete att det kommer att hända någonting eller att vi vet om att det har hänt någonting. Eh, mest för att Förbereda medborgarna och så slipper man bli orolig. Men hur når ni ut med informationen till medborgarna att de här tjänsterna finns tillgängliga och hur och att man kan använda dem? Ja, vi, vi började ju som Aven nämnde förut, vi, vi drog igång den 1 oktober med appen. Och egentligen så var det väl samtidigt som vi gick utbrett med, med sms-tjänsten och det gjorde vi på bomässan i Ligköping. Det är ju en ganska stor eh, sammankomst med närmare 10 000 människor som strömmar igenom det. Då. Eh, sedan har vi stått på eh, eh, i, i, i centrala delar av Lidköping och pratat kring det här. Eh, och vi, vi försöker marknadsföra på lite olika sätt. Hur har responsen varit när ni har informerat om de här systemen? Väldigt positivt. Eh, väldigt många... Eh, Hade hört av sig till kommunen tidigare. Eh, men hade inte fått en återkoppling. Eh, för en anledning eller något annat. Men eh, med eh, appen hon precis gick igenom. Precis som Fredrik berättar på bomässan och, och Vi har fått även folk att ladda ner appen och prova på plats. Så det var väldigt positiv eh, feedback. Vi fick om just eh, appen och möjligheten att kunna felanmäla. Eh, men nu, nu är ju liksom de här systemen för er i Lidköping lite i sin linda och man har precis börjat jobba med det men vad ser ni för möjligheter att jobba vidare och utveckla det här vad gäller driftstörningar och felanmälan? Ja, det finns eh, precis så mycket som helst att göra egentligen. Vi, vi lyssnar av med andra kommuner och ser hur, hur de arbetar med, med de här lösningarna för att se så vi slipper upp finna hjulet med, en gång till utan egentligen dra nytta av andras lärdomar. Men eh, sedan så är det ju med inspel från medborgarna i Lidköping som vi åstadkommer eh, bäst nytta för det är ju det är för dem det finns det här. Och det är bättre att de talar om vad de vill ha istället för att vi gissar vad de vill ha. Men spelar det någon roll vilken väg man väljer att kontakta kommunen vad gäller driftstörningar. Nej, det, det gör det faktiskt inte utan där, där har ju vi ett gemensamt arbetssätt som, så eh, väljer man att ringa, mejla eller använda appen eller hemsidan eller komma in till oss så, så löser vi det i, på samma sätt sen. Så det behöver man inte som medborgare tänka på utan det, det är kommunens ansvar att hålla samman det sen. Eh, och liksom, hur, hur viktigt är det för er att, att få in felanmälningar om driftstörningar? Ja, men det är ju jätteviktigt. Alla har vi väl någon gång gått och retat oss på någonting och undrar när det ska bli åtgärdat. Och det kan ju faktiskt vara så att i det här fallet att kommunen inte känner till felet. Så anmäl allt som ni ser och är det så att man använder appen så kan man även få input på när man får upp kartan att men det är ju redan någon som har anmält det här felet. Då behöver jag inte anmäla det igen. Men får man inte den träffen då, då tycker jag absolut att man ska anmäla. Det är bättre att vi får åka ut och kolla en gång extra i så fall. Det är ju så att kommunen äger och förvaltar ju inte allting i Lidköpings kommun. Kan man ändå felanmäla om man hittar brister på någonting på privat mark till exempel? Ah, ja man uh... Syftet med själva appen är ju att man kan felanmäla vad som helst i kommunen. Eh, sen tar vi på oss en kommunövergripande ansvar att kunna eh, när det gäller eh, felanmälningar som är inte i kommunägt mark eller <coughs> felen som vi inte äger så kan vi skicka vidare till eh, respektiva eh, ansvariga för felet. Har ni liksom när ni jobbat med uppbyggnaden av system och så vidare haft dialog med privata aktörer om att det här finns tillgängligt? Ja, det har vi haft. Inte minst fastighetsägarna i Lidköping som vi har pratat med. Och de tycker det här... eller Det verkar som de är positiva i alla fall och de har uttryckt det så. Och sen är det ju att... Deras fastighetsskötare har laddat ner appen också för att de är ute och rör sig i samhället. Så då har vi bett om att felan mellan dem så är någonting. Oavsett om det är deras ansvar eller inte i, i arbetsrollen så är man ju medborgare i Linköping. Och då kan man ta på sig den rollen och, och felan mellan då. Hur kommer det nya arbetssättet bidra till att ärenden inte faller mellan stolarna? Med det nya arbetssättet så har vi ju ett gemensamt systemstöd som gör att alla ärenden kommer in på samma ställe och där har vi ansvarsområden och roller tydliga. Så vi vill påstå att vi minimerar risken för att det ska hamna fel eller glömmas av eller på något sätt hamna mellan stolarna helt enkelt. Men om man ser till de här digitala systemen, vad, vad händer nu för er del? Ja, just när det gäller de här lösningarna som vi använder så finns väldigt mycket potentiell och möjlighet att kunna utveckla vidare och göra av den plattform mer interaktiv. Det vill säga att som felanmälare har möjlighet att kunna även få mer information representativ i just de här plattformen vi använder och även finns möjlighet att kunna... Eh, kopplade till smarta sensorer där vi skulle få in informationen från olika eh, anläggningar i kommunen. Eh, exempel om det är en trasig så kan vi få den signalen alarm direkt i systemet eller om en supptunna som, som håller på att bli full. Liksom att vi får in en, fi, en, in en alarm där så vi, vi, vi kan jobba väldigt för byggande syfte så det finns väldigt mycket möjligheter i det. Nu är det in i teknisk service och samhällsbyggnad som samarbetar kring det här. Kan det finnas, eh, liksom om, om många, nästan till alla medborgare har den här appen, kan det finnas andra användningsområden kommunikativa för att få ut annan information från kommunen? Absolut. Vi för en dialog med Linköping Energi kring den här frågan. De använder redan sms-tjänsten för att skicka ut planerade åtgärder i sitt sitt fjärrvärmenät så, och sen har vi fler förvaltningar i kommunen som kommer haka på förmodligen intern service som hanterar idrottsanläggningar och sådana grejer så att vi kan ta emot anmälningar även där för att få en bredare bas och få in allting på samma ställe och hantera det på ett bra sätt det finns jättemånga möjligheter Skulle man i, i framtiden kunna tänka sig att man, man skulle kunna hitta en lista på kulturevenemang i stan eller kanske se trafikläget på, på olika leder och sånt, om, om ni får, får tänka och, och visionera? Ja, absolut. Det, det, jag skulle vilja påstå att det, det behöver vi ha. Så, och trafikläget just kan vi med som man med, sig med smarta sensorer så är det system vi redan har använder nu, förberett för att hantera sådana grejer. Så Och kulturevenemang det är ju mer att bestämma hur vi vill arbeta med det så, så löser vi det också. Mm, men nu då så, så har det ju som sagt ja, appen kommit ut och funnits tillgänglig ett tag. Om man inte har laddat ner den än, vart hittar man den? Appen finns, där appar finns, <laughs> beroende på vilken telefon eller system man har. Men man går in i den Apotiken man är van vid och söker på felanmälan Lidköpings kommun så kommer man få träff på den. Och, och det går även liksom om man inte vill använda sig av telefonen kan man göra det via datorn på något sätt också? Ja Jajamän, man kan använda datorn för att kunna felanmäla och, och där finns en länk eh, som man kan liksom surfa fram för att kunna felanmäla eh, till Lidköping. Och det är bara där, där också sök felanmälan Lidköpings kommun eller gå in på kommunens hemsida så, så finns alla länkar där och all, all information så vi har försökt göra det så tillgängligt som möjligt. Då börjar det här femte avsnittet av Hållbara Lisch gå mot sitt slut där vi har pratat kommunikation vid driftstörning och felanmälan och är det något avslutande som, som ni vill skicka med till Lidköpingsborna? Ja, eh, gå inte hem och fundera på om någon ska åtgärda det här felet ni har sett Utan anmäl felet, hjälp oss att bli bättre så får vi ett bättre Lidköping att bo i allihopa tillsammans. Kan man säga det att anmäl heller en gång för mycket än en gång för lite? Ja, det tycker jag absolut. Absolut. Kanon! Eh, Ahmed och Fredrik, stort tack för att ni kom hit idag. Tack för att vi fick komma. Tack! Nästa avsnitt av Hållbara Lish kommer ut den 4 december. Då ska vi besöka Miljonärafton som arrangerades här i slutet av november. Fram till dess säger jag, Sebastian Borgert på återhörande.